«І я люблю це усе», – обізвався молоденький Дунін Левченко. І він обернув очі до Радюка і усміхнувся. І легенький сутінок сільської поезії проглянув через його ясні кругленькі очі через червоні уста. То були ясні тихі очі Поліщуків. Очі світились таким тихим, таким мрійним світом, Неначе вони ще й теперечки бачили лісовиків з зеленими бородами та зеленооких русалок ясної місячної ночі. Неначе сам молодий хлопець, як і його давні предки, на свої очі тільки що бачив, як русалки блукають понад берегами, і розумів, про що шумить ліс, за що говорять воли, за що шепочуть очерети та комиші в лугах. Практичний бік сільського господарства мені не довподоби, сказав Радюк. Разуразню тяганина, завсідній клопіт, завсідня купівля, продаж, усяка дрібна смасть, Ті ярма, занози, підгерстя, підтоки, вія, лушні ухналі, щаблі, стягли, краї мати Божа. Вони б мене запаморочили на смерть, забили б мені памороки. «Запагубили б мої в думи та мрії. Я більше почуваю собі потяг до науки. Мій розум все потягується до просвітності, говорив Радюк. А в сільському хліборобському господарстві ці дріб'язкові речі цей клопіт неминучі. Хазяйським оком воли ситі, говорив Дунін Левченко, та й падкуй коло цього. Та й піклуйся усею тією дрібнотою щодня, щогодини. Як вовтузиться мій тесть Масюк, сказав Радюк. А вже ж так. І я до цього не здатний. І мене більше цікавить здорова бібліотека мого тата і діда Вольтеріянця. Із мого батька вийшов тільки всякий такий хазяїн. Але він все скуповує книжки в свою бібліотеку, виписує французькі та німецькі часописи та журнали, та перегортає, та перечитує їх. А коло не дуже тупадкує. Скрізь недогляд. догляд. Економи та усякі доглядачі та пригоничі не дуже то доглядають і крадуть, скільки влізе. Ото й з мене, мабуть, вийшов би такий достоту хазяїн, принаймні під старість, сказав Радюк. Отак само з мене, обізвав Дунін Левченко. Я радий, що це з шістдесятих років. У нас розпочалась всяка така просвітня ворушня в суспільстві. Оце для мене цікавіше, ніж усяке сільське господарство та хліборобство. Не хочеться мені закопувати себе на селі в Глушині. Але ми оце маримо та перекидаємось мріями, не наче опуками, а вже час пізній. Наші, певно, швидко вернуться з лаври, а в мене в кишені всі ключі одномерів, сказав Радюк. І він похабцем підвізь і почимчикував просто по алеї. Його товариш, незвикший до швидкої ходи і трохи непроворний та длявий, ледве поспішав за ним, дріботячи своїми тоненькими та маленькими, як у панни, ніжками. «Зайди до нас, коли маєш час. Познайомися з моєю Галею, а що всього цікавіше, побачиш нашу приятельку і сусіду, панію Високу». Це таке диво, яке можна і за гроші показувати. Подумай тільки собі, що вона приїхала на прощу з пириною і своїм віником, а свою упряж та мішок з оброком позабирала в свій номер і поховала під ліжко. «Невже!» – зареготавсь Дунін Левченко на всю гору, так що аж спинився. «Їй Богу правду кажу, оця надто практична людина не загине на селі». Кажуть, вона назрібала незліченну силу грошей то з хліба, то з цього, то з того, то з курей та качок, то з повісом конопель і держить їх в скрині чи в бодні в сувоях полотна чи що, сказав Радюк. Ти зачепи зумисної її виразку і розтриють та роз'ятри трошки її. Заговори ніби не нароком про Дарвіна або Спенсера. Але вона придобра і дуже статковита, статкує коло всього, і в хаті, і на полі. І Дунін Левченко зайшов з Радюком на подвір'я. Радюк добре зробив, що похопився вернутись додому. В браму зараз таки притюпали масюкові коні, а за ними сунулася старомодна колісниця лекерії Петрівни, але вже без дряниць і без перини, обсмикана і очепурена. Радюк порекомендував усім свого товариша. Старий Масюк запросив його до себе на чай. Усі полізли вгору по крутих заялозаних сходах. Послушник зараз подав самовар. Галя заходилась засипати чай та налагожувати на стіл, скоса оглядаючи молодого гостя. Лекарія Петрівна побігла в свій номер, щоб причесатись та причепуриться. Але дзеркало показало їй не то мавпу, не то мартопляса, а більше когось пилихатого велетенського павука в чепчику з людськими очима. Вона не потрапила і причепурить своєї голови, і чепурилась на опомацки та полапки. Набравши на тарілку пиріжків та хрустів ради гостя, вона незабаром вступила до масюків. «А ви таки з хлібом сіллю в гості!» – крикнув Радюк. «А тож, я людина поділшлива. Я по сільському, по старосвітському. І в Києві я неладна цураця своїх сільських звичок. Та й ви, пани, чупевно, з наших сторін, коли знаєте з нашим сусідом», – сказала лекарія Петрівна, обертаючись до гостя, котрий одразу припав їй до вподоби. «Ні, я з Чернігівщини». «Але ми з Павлом Антоновичем сливень товариші ще замолоду, коли й не з малку», – обізвався Дудін Левченко до неї по-українській. «Готаю, люблю, що ви говорите простою сільською мовою, бо в мене якось язик у роті швидше повертається, коли говорю по-своєму, по-українському. Якось нема мені спину та зачіпки», – сказала вона, вирячивши темні очки на біляве гостеве обличчя. «Кой наливай, дочка, хоч чия того зілля, бо я аж перепався, аж став тлінний від довгої служби», сказав Масюк, спускаючи своєю завальною постаттю на хруський старий стілець. «Зараз, тату, зараз. От почекайте, нехай трохи чайник постоїть на конфорці», сказала Галя. Усі дами були в чорному убранні, як личило спасеницям, і були схожі на черничок. Галя так само була убрана в чорне убрання, і її матовий білий вид та рожеві щоки визначались ще виразніше, ще ясніше. Серед дам, схожих на черниць, і сидячи попліч з здоровим загорілим масиком, Дунін Левченко дуже якось видавався між усіма і своїм ясно-сірим делікатним убранням і білявою вродою, і білим делікатним обличчям. Для всіх він здавався випищеним делікатним панинням, на котрого ніколи й вітер не віяв, і сонце не гріло. І де це Радюк назнав собі таку красуню в якомусь закинутому хуторі з такими пишними очима, думав гість, дивлячись важливим оком на галю. Яка рівна струнка постать, які пишні очі! Галя поналивала стакани чаєм і подала усім. Масючка накраяла паляниці і припрохувала гостя. Хоч я вже й давненько напився з чаю, але пробігав по горах, набалакавсь та намарився з Павлом Антоновичем так, що аж у горлі посохло, аж чаю знов забажалось, сказав гість. Ну вже й правда, що в Києві ти й гір, той не полічить. «Не наче кіп в жнива на полі», – сказав Масюк. «Зате ж гарні поетичні гори. Київ закладали та будували певно якісь давні поети, коли обрали таке пишне поетичне місце», – сказав Радюк. Його закладав або якийсь великий поет, або сатана. Знаєте, тоді як він змагався з Богом за землю та пірнув на дно безодні у морі, виніс в жмені землі, «Та давай тріпать рукою та розкидати по рівній Божій землі!» Отож, певно, з-під його пальців, з-долоні порснув пісок над Дніпром, та й поставали оці кручі та яруги, — жартував Масюк. «Може, вони й чортячі, але гарні, — сказав гість. Нечля вам, Іване Корнієвиче, таке говорити. Я б не дивувалась молодим. Їм же й Господь простить, і люди вибачать. Де ж таки старій, поважній людині, «Таке теревенить про святий Київ, та ще й говіючи. Ой, Господи, з вами, бачу, не отговіюся, а тільки гріха набереся, репетувала панія висока. «А хіба ж вам не однаково хто заклав Київ, чи поети, чи чорти?» – жартував Радюк. «Де ж таке однаково?» «Та хіба ж тому правда?» – обізвалась Масючка. «Їй, Богу, правда! Свята правда! Ось мене так судомить в ногах от тих гір, що ледве ступаю». — Хіба ж таке судомління може бути от поетів або от святих? — дражнивсь Масюк, тереблячи на всі застави пироги з чаєм, аж його довгі вуса кивали кінцями, неначе сварились на лекерію Петрівну. — Та вони, певно, начитались отце Дарвіна або Спенсера, що таке говорять про Київ, — обізвав згість і зернув на Радюка. — А ж аж крикнула панія висока, — це ті дві сатані? що їх так любить Павло Антонович? Ті дві сатані, що вам снились перед виїздом на прощу? спитав Радюк. А тож приснились каторжні обидва, ніби я стою коло ясел у своїй оборі десь уже смерком. А вони вдвох виходять з повідки, чорні, мохнаті та пилихаті, з рогами на головах, а волячі хвости аж волочаться по кізяках, неначе в собак, та просто до мене. Та давай дуцять мене рогами. Я вступилась під загату, притулилась, голову ховаю під острішок, а острішок все росте вгору та вищає, а загата посовується та оступається позад мене. Вони, каторжні, кидаються на мене, як скажені собаки. Не може мені куди тікати і чим оборонятись? А я, ніби, певно, знаю, що вони потягнуть мене в пекло. Коли десь узявся мій покійний капітан, біжить з дрючком в руках і подає його мені. Тоді я як телепну одного по рогах, роги й поспадали. Я вперіщала по рогах і другого, і тому позбивала роги. Тоді вони поставали шуті, неначе без роги корови. А я їх все жену та жену та й загнала в повітку, загнала та й прокинулась. «Слава вам, лекеріє Петрівно!» — говорив і разом реготавсь Радюк. Дунін Левченко й собі реготавсь без сорома, позираючи на Радюка. «Коли загнали їх в повітку, то й позапрягаєте цю худобу в плуг, та що й нею», — говорив Масюк. «Дух святий при нас та при хаті, щоб я чортами поле орала, це вигадали. Отже ж з вами, і Богу, нагрішиш повну хату ще й кімнату. Ще добре, що перед сповіддю». Говорила Ликарія Петрівна вже з легенькою досадою в голосі. А все то ви, Павле Антоновичу, таки винні були, що мені верзлось таке страховиння? Чому так? Я існує духом в цьому не винен. Бо як почали на виїзді на прощу торочить своїми сусідами паничами про тих страшних заграничних вчених, як почали між собою змагатися та кричати, то вони мені обидва й приснились. «Ще гаразд, що я не все второпала з вашої розмови, але догадуюсь, що то було щось непутяще і ні до чого негоденне. Еге, якби ви були все розчовпли, то були б досі вмерли, і до Києва б не доїхали», – сказав Радюк. «Якби небіщик був не вирятував вас з біди, то ви оце досі були б уже в пеклі. Ой, горе нам» сказав Масюк з тонким натяканням на жарт і з богобоящою міною на виду. «Жартуйте, бо міру знайте, Від пекла борони Боже всякого хрещеного і молитвеного раба Божого», сказала поважним тоном Лекерія Петрівна, збиваючись не самохідь на вислови знахурок. «Чи ви пак, Лекерія Петрівна, знаєте, що і я вже перечитала книжки цих двох страшних дідьків? сказала Галя. «Невже?» «Ой, Господи, який тепер світ настав! Що ж то далі буде?» – бідкалась Іспанія висока. «Це, певно, десь в Туреччині або в Німеччині вже народився антихрист». «Ну, та й добрі пироги печуть там у вас на селах», – лекаріє Петрівно, вихопив з Дунін Левченко, вкладаючи в копи вже третього пирога. «Істинно сільські, смашні аж запашні і тривні». Певно, у вас дуже здатна та зручна куховарка. Та куховарка, що отут сидить з вами та чай п'є. Та то я пекла власними руками, аж крикнула панія висока, якось трохи чванливо. Честь вам і велике спасибі, сказав гість. В нас так мені вже обридли ті кухарські солодки та легесенькі, ніби повітряні пиріжки та кухарська одноманітна страва. Було прибіжемо прибіжимо з братом з гімназії, голодні, як вовки, з дитячим апетитом. Так би нам хотілось стирнуть борщу або чогось тривного. А мама все нам дає супчик та супчик та бульйончик, щоб ми пак росли делікатні та тоненькі. «От я й рада, що наша масиківка стала вам в догоді», – аж кричала одрадощів лекарія Петрівна. «От я вам зараз ще принесу тарілку». — Ой, вікна треба помить! — крикнула вона і схопила стільця. — Які вікна? Що це вона плете, подумав гість. — Чи не божевільна вона? — Ой, вікна ж маєте лишенько! Чи ви бачите? Он гляньте! Я й досі не придивилась, хапаючись. Це ж ще з самої зими, з осенів цих ледарів вікна не помиті. І мухи, і павуки, і голуби. Ще й неначе собаки махали та крутили хвостами, повмочуваними в грязь, та хвиськали в шибки. «А двері тутички? Ой, ненько моя, ото паскудство!» «Чи вікна та двері? Чи пироги передніше?» – говорив регочучись Радюк. «А вже ж пироги, а потім уже вікна. Ось я зараз», – репетувала лекерія Петрівна. «Не треба, спасибі!» – крикнув гість, схопився з місця і вхопив своєю білою делікатною рукою за її червону шорстку руку. Привів – і посадовив селоміць на стільці. «Не клопочіться цей, не турбуйтесь. Їй-богу, я вже наївсь по самісіньку шию, аж сить поклав на собі. Як наїлись, то я й рада від щирого серця, а як ні, то я винесу вам ще повнісінький кошик», говорила лекарія Петрівна. «Не бігайте і не виносьте. Мені вже час додому, хоч мені й дуже приємно ще посидіть та побалакати». «Напиши ж мені, будь ласка, за адрес свого нового житла. Дай знати поштою, де воно буде, то я й прибіжу до тебе. Не забувай, що незабаром день моїх іменин. Зберуться, зійдуться мої товариші та земляки. Посидимо, побалакаємо щиро і по душі. А ти знаєш, що без тебе в нас буде велика дірка за столом, як кажуть селюки». Гість розпрощався з дуже делікатними поклонами, Шаркнув дрібненькими ніжками перед лекерією Петрівною, не перед молоденькою панною, подав руку, потрусив її за руку і подякував за пиріжки. Лекерія Петрівна аж почервоніла, одне несподіванки нові щось дригнула назад маленькою ніжкою, ще й трошки присіла, не маленька школярка. Вона очевидячки не знала, на яку й ступить, чи на праву, чи на ліву. «Ну, та й делікатний, ну, та й тендітний цей ваш товариш», – репетувала лекарія Петрівна. «Дуже вже переделікатнений», – обізвавсь Масюк. «А які в його маленькі там м'якенькі ручки? До стоту не в панни. А які дрібненькі та тоненькі ніжки?» – репетувала лекарія Петрівна. «А ви й до ніжок придивились? Ну, та й цікаве ж так мітливе в вас очко». «Вас треба стерегтись, та ще й дуже!» – сміявсь Масюк. «Коли воно якось само кидається у вічі, і ладним не дивиться, та воно само чогось на тебе дивиться, неначе воно з очима!» – сміялася цлекерія Петрівна. то його і брата переделікатнила і перетончила мама», – сказав Радюк. «Я її добре знаю, бо як я був ще хлопцем в гімназії, то часто заходив у гості до його батька і до цих моїх товаришів». Його батько і тоді жив на липках у своєму власному домі. Мати його дуже делікатна, панія. Мабуть, така, як була небіжка ваша мати, бо на неї в інституті і справді ніколи, мабуть, і вітер не віяв, і сонце не гріло, сказала висока. Нехай над нею земля пером, обізвалась стара масючка і перехрестилась. А оцей білявий красунь, говорив далі Радюк, та його брат, як були в нижчих класах гімназії, ніколи не ходили пішки в гімназію. Їх возили в фаетоні з ліврейним лакеєм. Було його батько аж сердиться та каже, «Якось ніяково мені посилати в гімназію їх пішки, коли польські пани посилають своїх синів в гімназію у впарних фаетонах, а багатші та знатніші і в каретах, будуть з нас сміятися як з простих людей» бо тоді в гімназію не приймали міщанських дітей, а тільки дворянських. Та вже після того, згодом як була знесена панщина і пустили в гімназію усяких міщанських та міських дітей усякої верстви, тоді вищезли коло гімназії ті карети й фаєтони і лакеї в лівреях давніших польських панів. Певно, скрутніше трохи стало, той шик увірвався, сказав Масюк. Вже як підбільшали оті обидва Дунін-Левченкові хлопчики, то вони й самі побачили, що це якась дурість, зовсім не до чого не придатна, і почали ходить пішки в гімназію. Другого дня прочани одговілись у Великій Михайлівській церкві на службі Божій у Святої Варвари, і, вернувшись в гостиницю, пили чай з проскурками, котрі вони подавали на часточку. Запившись чаю, вони розташувались за столом зовсім по-домашньому і почали їсти сніданок. Масючка і Галя і панія Висока були убрані в чорне убрання, в чорні чіпки з чорними стрічками. Тільки в Галін червоніла на шиї макова стрічечка, та неначе горіли дві червоні кокарди з стрічечок, пришпилені на горсеті одна під одною. От, хвалить Бога, ми й одговілись. А народа, а тих прочан, яка була селенна сила, ще й на пізній службі. Який натовп у церкві? Крий Боже, говорила Олександра Остапівна Масючка. Ви б уже поскидали оті чорні убрання, бо вже ж одговілись. А то як прийде хто до нас, то подумає, що потрапив не в Михайлівський, а в Флоровський Панянський монастир до Черничок. «Ви, мамо, неначе наче флоровська ігуменя. А ти, Галю, не наче ігуменена келейниця. А ви, Лекарія Петрівна, схожі на рясофорну хористку», – жартував і собі Радюк. «А вже шпак. На яку там рясофорну? Мабуть, більше скинулась на ту, що тягає на дзвіниці хвалу Божу за хвіст», – сказала якось смиренно Лекарія Петрівна. «От з вас істинно була б щира та богобояща черниця». Говорив жартов Масюк. Ой, не грішіть. Ой, не вводьте мене в гріх та в спокусу хоч до вечора, Хоч до першої зірки. Бо я ж тільки що одговілась. Нехай я буду присвячена хоч до вечора, Сказала лекарія Петрівна. А після першої зірки вже й нічого? Можна грішить? Спитав Радюк. Після першої зірки мені байдуже. За всі голови. Ну, ми нагрішимо трохи швидше, ще до обіда, Жартував Масюк. Бог його святий знає. За людей, бачте, трудно ручитись, а за людський лихий язик і потім. Коли б мене хоч до вечора Бог сподобав, будь без гріха. Але за вами не втерпиш. Якось таки нагрішиш, як не ділом, то словом, бідкалась лакерія Петрівна з страхом за свою праведність. А чи багато ти, Павлина, знав квартир? Спиталась Галя. Ой, багатенько таки. Оце попоївши, ходімо зараз. Буду потім вам показувати їх, а ти вибиратимеш, яка тобі буде уподобна, сказав Радюк. Піду я з вами. Подивлюсь, які кімнати в цих київських палацах, які там горниці всередині, які люди, сказала лекарія Петрівна. А ви ж недавничко бідкались, що у вас ноги аж судомить, отходні по горах та безкетті, сказав Масюк. «Ат, нехай болять! Один тому час!» «Господи, як мені оце заманулося, заглянуть у ті палаци, глянути, яка там обстава, які стільці і канапи, і чим вони пооббивані, і які по стінах шпалери! Їй, Богу, побіжу з вами колядувати по тих палацах! Або старців водить по Києву, бо їх тут добра метка! Але ж беріть з собою записну книжечку в кишеню, та все дочисто записуйте!» «А то позабуваєте та розгубите по вулицях, і додому не донесете», – жартував Масюк. «Не погублю, не бійтесь, все в голові додому принесу. У мене голова, як копа пшениці». «Або як добрий винницький казан. Є куди обгать», – сміявся Масюк. «Ой, не спокушайте, бо нагрішу ще й до обіда», – крикнула лекарія Петрівна. «Ідіть, та й нам порозказуйте за все» говорила Масючка, лягаючи на ліжко. А я оце ляжу та полежу. А як знайдете собі кубейце, то й я піду та подивлюсь на його, говорила стара мати, налагоджуючись прилягти на ліжку. І вони втрьох пішли оглядати порожні квартири. Масюк та Масючка полягали на ліжках, щоб трохи відпочити, довго балакали, потім почали дрімати та позіхать і трохи не поснули. Але пригадали, що після причастя гріх спати до вечора. Знов повставали, знов балакали. А молоді та панія висока не вертались. Вже із з півдня звернуло. Вже їм і їсти схотілося. А тих все не було. Аж у найпізніші обіди вони вернулись засапані, потомлені, аж тлінні й голодні. «А що, найняли собі яке житло?» – спитала масючка. «Так найняли!» Бодай тим житлам добра не було, крикнула панія висока і ніби впала на стілець. Бачте, аж засапалась. А що вже гріхів набралось, то нехай мене боги і сохранить і заступить, набралась, неначе вівця реп'яхів в городі. Де ж ви вбрели там ті лопухи та реп'яхи? спитав Масюк. Ще б пак не вбрести, коли тут, у Києві, у тих житлах, реп'яхів по самий пояс, по самісіньку шию. «Так і так, куди не ступи, то й реп'яхи», – говорила лекарія Петрівна. Ну, не все ж таки виступали в колючки, і багато цікавого бачили. І усяку мебіль, і дзеркала, і шпалери, і сукні, – сміялась Галя. «Ой, бачила, це правда, надивилась на все. Бачила такого багато, що буде що розказувати в селі цілий рік», – говорила лекарія Петрівна. «Яка ж там в тих покоях мебіль?» «Яка теперечки мода на мебіль, на покриття меблів?» – спиталась Масючка. «Мебіль гарна, і шпалери гарні, про це нема що й казати». «Але які там пани?» «Які панії? Сур'їм пекім!» «Хвалить Бога, що мені не доведеться шукати квартири для себе». «Ото приходимо ми в один чи малий дім та й дзвонимо». Вибігає якась вертка горнична, крутить хвостом. Показала нам квартирки в домі, А далі запрошує нас у покої. Увійшли ми в гостинну І стоїмо та ждемо. Я стою та й зорю По стінах, по мебелі, Гарно, як у віночку. Двоє дзеркал, Аж під стелю між двома вікнами. Мебіль, канапа, крісла, Канапки, якісь круглі дзиглики, Усе пооббиване шовком Попелястого кольору З темними квіточками. Попелястого? Та воно ж не гарно, казна зна що. Не наче попелом посипано, обізвалась масючка. Не наче й кат зна що, але якось гарно. Їй, Богу, непогано. Ждемо ми та ждемо, Ніхто не виходить. А я давай зиркать по покоях. Дивлюсь аж в одному куточку на косинчику чи на полипці ніби образ. Я пішла та й роздивляюсь. Коли серце придивлюсь, Аж то скляна картина. А на тій картині якийсь лицар та панна обнімаються. А за картиною стоїть маленька лампочка, щоб ввечері освітлювати ту картину ззаду. Та то Фауст та Маргарита, шепотить нишком мені Галя. То це в неї такі образи? Шепочу я до своїх. Ото я заглянула через двері в спальню, а там ліжко, як цяцька, і скрізь повишивані гарусом килими, і на підлозі, і на стіні, а в кутку на полиці знов той образ, але багато більший, і там цілується лицар з панною.